En biografi över Matt Heil. Matt O. F. Heil föddes 27 juli 1971 i East Peoria, Illinois, USA som den sista av fyra söner till polismannen Russell Heil Jr. och Evelyn Alferson Heil. Redan i ung ålder började Matt Heil visa intresse i historia och politik.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 Nationalsocialismen och Adolf Hitler hade gjort intryck på den unga Tillsammans med några vänner startade han en organisation kallad Den Uraik i skolan. Det var också runt denna tidpunkt då han fick se en Niger kyssa en vit människa. Det gjorde honom illa till mods. Denna händelse gjorde att han för första gången reflekterade över rasblandning och rasfräderi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 Det var även under denna tid som han kom i kontakt med det som skulle komma att påverka hans liv som mest, kreativitet. Han fick låna ett exemplar av huvudboken Nietzsche's eternal religion och fattade tycka för denna religion, då den innehöll mycket av nationalsocialismen, blandat med en del av Friedrich Nietzsche, som har varit dock är en av Matt Hales stora inspirationskällor.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 I 2002 bytte han namn på kyrkan till The Creativity Movement och 2003 så kom den slutgiltiga domen att vi blev tvungna att sluta använda det namn som PMA-klassen gav oss. Den 8 januari 2003 på väg in till ett förhör i varumärkesmålet så greps Matthew i Chicago av FBI och anklagades för anstiftan till mord på domaren i varumärkesmålet.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 Hans adress är Kolon Mario F. Heil Regno 15 177-424 USPN Tentiary Max PO Box 8 500 Florens Company 81 226-8 500 USA för bidrag till hans advokatkostnader. Endast kontanter kolon. Rev Matt Heil. ses Heil. P.O. Box 2002. East Peoria, IL 61611. USA. Skrivet av broder Jonas.